basi eh, hii ni juma lingine ambalo hatina hatuna budi kumshukuru Mungu na upate ujumbe wa siku hii ameo ninapoanza eh, mfurulisho wa mafundisho yetu katika juma hili kumbuka ya kwamba ujumbe huu ni kipindi unachokipenda kipindi cha ja makala makalaalamu ya neno litasimama kipindi hiki kukuletea kupitia kwa radio ya abaguzi Group Radio na huyu ni wenyu mhubiri Jesse Ringige na ninashukuru Mungu kwa ajili ya nafasi nyingine pia ameweza kutujalia kuweza kuona siku hii ya leo akiendelea kutusaidia kuona haja ya kuweza kumtumikia na hivyo wasikilizaji wetu ninge ningewakaribisha wakalibi, nyinyi nyote ili tuweze kuingia katika mafundisho yetu ya leo. Na kama ilivyo kawaida yetu kila wakati tunapoanza makala haya tunamkaribisha Mungu kuwa pamoja nasi. Na tunaendelea pia kukumbuka radio hii yetu ya abaguzi globo Radio. Tukiendelea kuiombea kwa njia ya pekee na pia tukiendelea kuisaidia kwa njia ya kutoa e, michango yetu tunapoendelea kuichangia ni kuendelea kuisupport ili iendelee kazi ya Mungu kote kote. Na kusudi kubwa ni kuona ya kwamba kutupia kwa radio hii tumeweza kuingia mpaka mashinani mahali ambaye watu hawaja pata ujumbe huu na wale ambao wameupata naendelea kuwaimarisha Mungu akiendelea kutuhuisha na kutupatia matengenezo ya kuwa tayari kukutana na naye anapokuja mara ya pili na katika kipindi chetu kilichopita tutaendelea kuona mkutano wa vile mambo ilivyoenda lakini ningependa kwanza tumkaribishe Mungu ndiyo tuingie katika makala haya kwa njia maalumu hebu tuweze kuomba baba wetu na Mungu wetu nao tupenda sana wewe uliye kuwako na wewe ulioko na wewe utakao kuwako tunawingi wingi wa shukrani Pwajiri ya kutulinda katika juma lililopita tena umetuwezesha kuona juma lingine ambalo ni juma jipya ikiwa ni siku ya pili ya juma hili na tunapoendelea katika makala haya maru makara ya neno litasimama wengine kwetu ni asubuhi na mapema wengine kwao ni masaa ya mchana. Wengine pia ni masaa ya rasili, masaa ya jioni. Zote tunakualika kwa njia ya pekee ili uweze kuwa pamoja nasi. Nikiombea wasikilizaji wetu kila mahali waliko katika dunia hii wanapoendelea kutegea ujumbe huu wa neno litasimama waweze kuelemea kwa hili neno na kuliweka ndani ya mioyo yao ili neno hili liendelee kuandaa na pia kuendelea kuwasaidia kuandaa kuwa wengine kwa ajili ya kuja kwako ambaye kwa kweli kunakaribia zaidi ya jana. Tunaombea radio hii yetu ya Baguzi Global Radio tukiomba ili uendelee kuifanikisha na zaidi uendelee baba wa biguni, upanua mipaka ili redio hii na inakufikia kwa radio hii tuweze kufikia wengi pakati huu na hii naomba uweze kubariki pia kila familia ambayo imeweza kuwakilishwa katika usikilizaji wa neno na unapoendelea kuwabariki ukutano pia na mahitaji ya kila familia wengine wana huzuni kwa sababu ya mambo ambaye amewapata katika nyakati hizi kama hizi wengine wanashangwe wakishukuru kwa ajili ya mengi ambayo yumewatendea wengine ni wagonjwa wengine wana shida mbalimbali shida za kazi shida za maisha wana Bwana unawajua kila mmoja mahali alipo kutana na mahitaji yake nami na unaponitumia wakati huu Naomba roho wako akae juu yangu akawe pia ndani yangu akinitumia kama chombo na kuleta ujumbe huu weze kuwa ni ujumbe uliyo kwangu mimi na kwa wasikilizaji wetu mapenzi yako yaweze kutimishwa katika maisha yetu zote tunapoanza kipindi hiki hadi tamasha na tunaomba kupitia kwake Yesu aliye Bwana na muombezi wa maisha yetu. Amina. Basi tuliona ya kwamba baada ya Waisraeli kuweza kukataa ujumbe wa Mungu ulioletwa na wachache wawili, Joshua na Karebu na wakaweza kupewa hukumu ya Mungu ya kwamba watakuwa wasuruji katika, eh, katika jangwa hilo la katika jangwa hilo kwa muda wa miaka arobaine kama vile siku arobaine zilivyoweza kutumika kwa ajili ya wale kumi na wawili walioweza kupeleleza mm. walipopewa hukumu hii na wakaona na macho yao wale walioleta ujumbe ulioapotosha kundi hili lote la Mungu walikufa na tauni hapo hapo mbele ya watu watu wakiona na Mungu akaweza kusema kwa sababu mmeniasi na mmegaidi hata mnasema masikioni mwangu ya kwamba kadhalika mngewachia mukufi Misri mnazungumza juu ya maneno mabomu kwa masikio yangu ya kwamba tunataka kufa hapa hapa jangwani. Mimi nimesikia kilio cha Musa ya kwamba sitawaangamiza. Lakini yote hakuna hata mmoja atakaoingia katika nchi ya Kanani. Ya mkini wote walio niazi walio walio na, na umri wa miaka ishirini wote wataangamia jangwani na ya mizuga yao itakuwa hapa hapa jangwani basi waliposikia maneno haya walikataa tena maneno wa kazi zaidi na wakasema sasa tume, tumefanya dhambi na waliposema tumefanya dhambi si kwa kwamba walisikia uchungu wa dhambi bali waliweza kuona matokeo ya lime walilofanya na wakaona haliwezi kupata kibali mbele zao hivyo wakaamua ya kwamba watafanya bidii waweze kubadilisha ma, maamuzi hayo ya Mungu wakachukua silaha kwa mwili na kwa damu shetani akawaongoza na wakasema tutaenda na tutaenda kupigana sisu wenyewe na wakandania kwamba wakitanda kazi hiyo watakubalika mbele za Mungu lakini Musa aliwaonya walakini hawakumsikiliza na wakakwea wakaenda juu mlima wakaanza kusema sisi tuko hapa na sasa tutaenda kupigana na wakaendelea safari yao wakipemka kunde wale walikuwa wamejipita milimani hata wasiwaulize kwa maana walikuwa na hofu sana juu ya kundi hili la Mungu walikuwa wamesikia ujumbe vile walivyokuwa wametenda makubwa na vile Mungu wao walivyokuwa kuwa anawaongoza usiku kwa ile wingu iliyokuwa inawaka moto na mchana ikawa wingu lile lilikuwa ni kivuli kwao. Na hivyo basi walikuwa na hofu sana hawageweza kuwa kuachokoza kwa njia hii moja ama nyingine waliwaangalia tu wakiwa na hofu. Na hawa watoto wa Israeli wakaanza kuwapiga wale watu adui zao na ndipo basi hapo wakaweza kuanza kuteremshia mawe wapi wa kule chini bodeni na waka, watu wengi sana wakakufa wale waliosalia wakarudi wakilia mbele za Bwana Bwana hakuwasikiliza Musa anasema Hawaku Mungu hakuweza kuwasikiliza maana alikuwa amewaambia wamoli wako mbele yenu lakini hawakusikiliza ndipo basi wak, wakarudi wakalia mbele ya Bwana Bwana asiwasikilize wala asielekeze masikio yake wao na ndipo basi hawa wa maadui wa moli na, ma, na na Wakanani walipoona vile wamewashinda kwa haraka wakaweza kuchukua ujumbe waliokuwa wameusikia ya kwamba watu wana Mungu walie na hodari sana ambaye amefanya maajabu wakaweza kupuuza na wakaona ya kwamba hiyo ni hadidi ambazo haziko na ndipo basi kwa ajili ya jambo hili wakanani wakajihami na u, na ugu kukawa na, na na ugumu sana ama safari ya wana wa Israeli ikawa ngumu sana maana hata mataifa sasa waliacha hofu na wakaona kana kwamba hizo ni adili zinaohadiziwa hawa watu kumwacha Mungu na kwenda kivyao Mungu aliwaathiria mikononi mwa adui na wakaweza kufanya safari yao hata iwe ngumu sana na Mungu akasema nile nilisema na bila mulilo omba miso, masikioni mwangu hilo ndilo litakalo yote mtakuwa wazururaji katika jangwa hili hadi mtakapoweza kuangamizawa kuangamizwa kabisa basi hata baadae ya hao wana wa Israeli kuweza kujifundisha na kuweza kuachana na malalamiko haya basi tunaona uwasi mkubwa uliendelea kuonekana na u, ni wazi ni gani tukaona ya kwamba katika uh, eh, kambi hiyo kulitokea sasa uanzi mwingine uliokuwa mkubwa zaidi kora ambaye alikuwa yeye ni Mulawi aliyekuwa yeye ni kazim wa Musa na yeye alikuwa mtu aliyo na uwezo na alikuwa amepewa kazi ya huduma katika hekaruni lakini yeye hakutosheka akaanza kuona ya kwama, haru ni nyumba yake imepewa ukuhani mkuu na anaanza kama kwamba Mungu ndiye alifanya hivi ndipo basi katika safari hii yote ye alikuwa anaendelea kufanya uasi ijapokuwa hakuwa anaonyesha kia zarani, ya zadanani lakini sasa akaweza kufanya njama kichini na akaamua ya kwamba sasa yeye pia ni murawi na anaweza kuongoza hao ili kundi na badala ya kurudi jangwani waweze kuangamia huko jangwani ana akaona, anaweza kuwaongoza aweze kuwaingiza katika nchi ya Kanani na haiwezekani kwanza waweze kupindu, kupindua serikali iliyokuwa inaongozwa na Musa na pia mambo ya ya kanisa iliyokuwa kuwa naongozwa na Haroni na ndipo akaweza kuwasawishi hawa ma prince zaidi ya hamsini wakaweza kuona ni jema waweze kumuunga mkono na ndipo basi yeye alipoona ya kwamba watu hao wote wamekubali wa prince akaweza kuambia hata yeye mwenyewe aliambiwa na Mungu aweze kuangalia mambo yale yanayofanywa na Musa na ndugu yake Bana aliwaambia ya kwamba hii nyumba ya ya ya, ya, ya, ya amla ilijichukua ya kwamba wao ni watakatifu kuliko ukundi lingine na ndipo hata wale watu walionungunika jangwani waliisha kwa sababu Musa hakuchukua nafasi ile hiyo stahili yeye ndiye aliowafanya waweze kuangamia maana haikuwa na haja ya mtu kunugunika angamiwe angamizwe kwa kuwa yeye alikuwa anadai haki yake hivyo wale walio nduguika kupewa haki yao ndipo basi tukaona ya kwamba akaweza kuendelea kuwaongoza kuwa watu waweze kumpindua Musa ndipo tukaona ya kwamba akaweza kukusanyika kinyume cha Haroni na Musa na wakasema kwa Musa kila mtu ni mtakatifu na mkutano ni mtakatifu kwa nini nyinyi mnajitukuza mbele ya mkutano wa Bwana mnadhania nyinyi tu ndio mnaweza kuungana na Mungu hata nasi wakaweza kuleta fujo Musa aliposikia maneno haya tuliona ya kwamba yeye alianguka kifudi fudi asijue la kufanya akamwambia Bwana nipanye nini lakini Mungu akamuelezea ya kwamba usijali kazi yangu ndipo akaamuka akawambia kesho mambo itaonekana ya kwamba ni nani ambaye Mungu anachagua aongoze yale ambaye yanastahili eh, kundi hili maana ke yule anayochaguliwa na Mungu atachaguliwa na ataonyeshwa na ataongoza kundi hili ndipo Mungu anaona ndani Sili akaweza kuona zile zilizokuwa ndani ya Kora na kundi lake na akapeana onyo na alipopeana onyo akaweza kuonyesha wingu likaja na lipokuja juu ya hema ndipo tunaona ya kwamba ae eh, ae eh, eh, mungu akadhihirisha kwamba onyo lile na anawapatia hawa watu ni lazima waweze kulifahamu ya kwamba Miriam alimuasi mungu akaweza kununika juu ya Musa lakini yeye akaungana na ndugu yake na wakaanza kuteta na Musa mungu akaweza kuja na akaweza kumpatia apiho ambalo ni la ukoma. Na akasema Musa mimi ni mtu wangu ninazungumza naye uso kwa uso. Na ndipo tunaona ya kwamba akasema kukiwako na nadhi mimi ninajizehiliza kwake lakini Musa ni mtumishi wangu na nitasema na yeye uso kwa uso. Basi kora na ndugu zake ama wenzake Waliweza kuwa ni watu waliopewa kazi ya Mungu. Na miele ni mwongo ni mwali walioenda mlimani na wakaona Mungu na wakasikia Musa akizungumza na Mungu. Lakini sasa kwa sababu ya kujiachilia mkononi mwa shetani, shetani akawapeleka kiasi kikubwa ya kwamba hapa tunajifundisha, unapompatia roho shetani jia kidogo tu hivi, anapoingia katika maishirio yako kujui atakupeleka mpaka wapi. Cora hakujua wa mpaka wapi na shetani na hivyo yeye alianza na kundi dogo na wakaendelea kufaulu mpaka wakafika watu mbili Na hamsini na hivyo alipokuwa na ile hali ya kiwivu ki, na kijicho akaweza kuwa ameongozwa na yule mwenye hizo ambaye sio mwingine bali ni shetani aliyekuwa na wivu na kijicho bere ya Yehova Mungu na bere ya Yesu akiweza kutoa uasi mkubwa mbinguni hivyo yeye kona akafikiria kwamba Charoni na Musa wamejitea dieo ndipo basi kazi ikaendelea na uwasi huu waliendelea na kazi hii na kazi ile ilikuwa ni kuingiza sasa watu wote katika uasi huu na ndipo akaendelea kuweza kuwaonyesha kwamba ye ni mwenye huruma. Yeye hawezi kuamrilia vile Musa amewaamulia kurudi jangwani na kuzunguka zunguka na kupi, na kuishia jangwani. Yeye atawapeleka mbele daima na wataweza kufika katika nchi ya kanani Na ndipo basi kora alimeza pia kuyaonyesha history yote tangu walipotoka katika nchi ya Misri hii ilikuwa ni hali ya Musa kuweza kufanya wale wengine wote waangamie na hata anataka kuangamiza wao pia ili aweze kuchukua mali zao na akaweza kuandanganya danganyo kubwa ya kwamba hata Mungu amemfunulia mambo haya na akamwambia aweze kufanya haraka kupindua Musa na Haruni na kama sivyo wasi eh, mambo itakuwa mambaya zaidi ndipo basi akaonyesha yeye eh, ana sana na Waisraeli kuliko Musa na hivyo Musa kazi yake anataka kujitajirisha na mali yao unaona hii ni hali mbaya iliyokuwa inaletwa na shetani na kazi hii ilikuwa imeenda kisiri nyuma huko chini chini lakini sasa ikaja hadharani na watu wakatangaziwa kuwa na uhuru dipo basi wakakusanyika mbele ya Musa kinyume na cha Musa na kuweza kumwambia mkutano wote ni mtakatifu na wewe unajitukuza mbele ya mkutano wewe ni nani Musa akamwambia basi Mungu ataonyesha ni nani aliyochagua na siku ya kesho Iti itakuwa Mungu akionyesha ni nani. Leo tunataka kuona Mungu alionyeshaje. Tunaanzia hapo alionyeshaje ni nani aliyeweza kumchagua. Unapoangalia katika hesabu hiyo 16 eh, na unapoanza aya ya tano Musa akamwambia kora na wenzake siku ya kesho mjiandae Mungu ataonyesha ni nani aliyemchagua na yule aliyemchagua atamshongesha kwake na akawaelezea ya kwamba hatubishani na hatu, hatapigana hata kile ule ambaye Mungu anataka amkaribishe atamkaribisha na atadhihirisha siku ya kesho. Na e, mutihani mtihani huu ambaye sasa utafanywa kesho yake umewekwa akiba ili kila mtu sasa ajiandae. Kuona ushindi wa Bwana ama kushindwa kwa Bwana, kuona Kora akinyakua akinyakua uongozi na Musa na Haruni wakiondolewa ndipo basi watu wakapewa nafasi waweze kuja siku ya kesho na kila kuhani ama kila eh, kundi liweze kuja na waweze kudhihirisha Mungu ajidhihirishe kupitia kwa hawa kumbuka ya kwamba Makuhani walio kuwa wanaweza kwenda mbele za Mungu na kitasha kwa Mungu na kuchoma uvumba mbele ya Mungu ni wale tu waliowekwa wafu kwa kwa, fu, kwa, ha, kwa hekaro Ukikumbuka watoto wa mtu wa Haruni ambaye waliweza kwenda mbele za Bwana na hata kama walikuwa ni makuhani waliopewa nafasi ya kuingia katika uh, hekaro ambaye walikuwa ni Nadab na Abihu wao wenyewe waliweza kwenda mbele ya Bwana na wakaweza kuleta moto ya kigeni na Mungu akawaangamiza Unapoangalia katika mambo ya Walawi kunii aya ya kwanza mpaka aya ya Inasema hivi. Na Nadabu na na, na Nadabu na Abibu wana wa Haruni wakatoa mtu kila mtu kitesho take wakaishi moto ndani ya hekaru na wakaweza kucho, kuchoma uvumba na wakatoa moto wa kigeni mbele ya Bwana ambaye Bwana hakuagiza wafanye hivyo hekaru ilikuwa uwezi kwenda kutoa moto kwa mama yako uweze kuja kuleta huko kwa hekaru Mungu mwenyewe ndiye aliyokuwa naahikisha moto hivyo watu walikuwa na lazima wafuate yale ambaye Mungu alikuwa ameagiza hivyo Musa akiwa na kopi hii yote na wana wa Israeli wote wakiwa na hiyo hata wakiwa na, na mpano huo wa hawa watoto wa Haruni Musa akawaambia basi siku ya kesho kila mmoja waweze kuja na kitesho na waweze kuchoma mbele za Mungu na Mungu aweze kudhihirisha ni nani aliyeweza kumchagua na ni nani ataongoza kundi hili Unapoendelea kuangalia ukweli wa mambo Neno linatuambia hivi Hawa watu walioongozwa na Kora hawakujali hata kama Musa aliwakumbusha maneno hayo na walijua ya kwamba wakienda mbele za Bwana kama hawajaweko wafu nile litakalo watokea. lakini shetani akawafunga macho akaweza kuwapofisha. mtumishi wa Mungu Petro anasema ya kwamba katika habari hii ambayo tunaileta Likiwa ni neno la Mungu likiwa uchi jinsi lilivyo si wengi wanaweza kulipokea na Paulo anaendelea anaongeza ya kwamba wale ambaye wame, wamepofishwa na Mungu wa hii dunia hawataweza kupokea hii nuru maana wao wenyewe ni vipofu, wamepofishwa na Mungu wa dunia hii hivyo hawezi kuona nuru ya ukweli wa Mungu hawa watu walioongozwa na kola pia hawakuweza kuona ukweli wa mambo na maagizo ya Mungu kitu kirio kuwa ndani yao ni roho ingine ambaye ni roho ya kishetani inaoonyesha kuchukua uongozi tu ndipo basi wakapuuza na akavusa akawambia kama wataingia wanataka kuchukua uh, kunyakua usu, uh, usukani palete jambo hili kwa Mungu na akamwambia Kora na watu na, na wenzake ya kwamba Musa akawambia mnaona nyinyi ni kitu kidogo sana Mungu ameweza kuotenga nyinyi we wewe na, na familia ya ya Walawi muweze kuwa watumishi wa kuhudumu katika hekaro muwe karibu na Mungu na muweze kusimama mbele ya umati tele za Mungu na wewe unajua wewe ni, ni, ni, ni mulawi mlawi kazi hiyo. Na sasa hata unataka ukuhani mkuu. Na sasa mnaona haruni ni nini hata mnanungunika mbele yake. Tunaona wengine walioungana na huyu eh Kora, ni Dathan na Abram. Hawa walikuwa ni watoto wa Ruben mzaliwa wa kwanza katika nyumba ya Yakobo. Na neno linasema ya kwamba Musa akataka kuwaita ili aweze kuona nao wanamustaki juu ya nini. Na akadhania kwamba wao hawajakuwa corrupted na mambo hii ya eh, ya kora. Hivyo akataka kusikia maoni yao yako namna gani. Akasema wakuje mbele zake na akawaita na ndipo basi alipowaita wao wenyewe hawakuwa wamejitokeza vizuri sana kuonekana hivyo hivyo Musa alikuwa anataka pia kuwasaidia akawaita wakaambiwa wakaambiwa waka waje mbele ya Musa ili waweze kusema maagizo ya, ya mastaka yao lakini tunaona ya kwamba wao wenyewe walikuwa wameingia ndani. Katika kitabu cha Hesabu 16:12 ina neno ina, linasema ina, hivi ya kwamba kisha Musa akaweza kutuma kuwaita Dada na abiramu Nao wakasema hatuji sisi ni jambo dogo kututoa katika nchi iliyokuwa na asali na maziwa. Kutuleta kutuangamisha hapa jangwani na wewe kujifanya kuwa mkuu wetu kabisa kabisa wewe unajua ulituagiza ya kwamba unatuleta nchi ilio na adhari na maziwa na hukutupatia hata ulizi wa mashamba hiyo na sasa wewe unaweza kuapofisha watu na wafanya watu ni, wa, ni vipofu hawaoni wa hivyo wakaweza kuonyesha ya kwamba kuwa jangwani kwao ni kwa sababu ya Musa na sio maagizo ya Mungu na kwa sababu wao walikuwa wanajua tangu zamani uzalio wa kwanza ndio uliokuwa unaongoza ama the first bondi alikuwa anaongoza familia yote wao akijihesabu kwamba ni watoto wa mtoto wa kwanza wa Yakobo walikuwa wanaona administration yote ilikuwa inastahili kuwa mikononi mwao na hivyo wakaona kora vile wanavyotaka kuweza eh, kufanya mapinduzi hilo ni jambo watakalo liunga mkono sana maana wao wanataka wachukue usukani wa kuongoza katika administration na kora achukue uongozi wa kuongoza katika hekaru na katika kuwa kuhani mkuu badala ya aloli Ndipo basi ikadhihirisha wazi ya kwamba wao wamekuwa corrupted pia wamekuwa watu ambaye wameshikana na hivyo ikaonekana ya kwamba kumbe watu huu ni sana ipo Musa akaweza kumuuuliza Mungu ninafanya nini basi siku ya pili iliyofuata haa watu ambaye walikuwa ni ma 200 ma, -ma, -ma 250 wakaweza kuungana mbele za hekalo kora akiwa akiwaongoza wakaja mbele za hekalo si kwamba Musa aliwaita ama Musa alikusanya kundi uh, aliita watu wao ndio waliita watu waweze kuja wa, waweze kushuhudia wakiwa na ushindi mkubwa pele juu ya Musa na ndugu yake harunin na walipokuwa wamekusanyika katika mbele ya hekaro neno la Bwana limesema utukufu wa Mungu ukadirika ukaonekana katika kundi lote la wana wa Israeli. Ukiangalia katika kitabu cha Hesabu 16 aya ya 19 Biblia ya kwamba kisha Korah kulete kuleta kutano akawaweza kukutanisha kundi lote bele ya ya lile hekaro la kukutania na utukufu wa Mungu ukatokea mbele ya mkutano wote na hapa Mungu akaleta onyo maana katika kitabu cha Amosi haya aya ya saba anasema Bwana Mungu hakika hata ruhuhu lolote litokee bila kuwapaje ni habari watumishi wake manabii juu ya lile ambalo anataka kulitenda hivyo akawaonya Kibele na alipoaonya Mungu akamwambia Harun hivi Ebu jitenge wewe Harun we, we, wewe Musa na Harun muweze kujitenga na hawa watu ili niweze kuangamiza kabisa Hii ni Hesabu sita aya ya ishirini na ishirini na moja Mungu akasema kwa Musa jitenge na hili kundi ya kwamba niweze kuangamiza mji na ili kundi na mkutano huu niweze kuangamiza mara moja pasipo kusita na Musa aliposikia maneno hiyo kama vile Musa alivyomfano wake mwokozi wetu anaopenda mwenye dhambi ijapokuwa anachukia dhambi Musa aliposikia Mungu hasira zake zimewaka akajiangusha kifundi akaanza kumwomba Mungu akiweza kumuuliza e Bwana kwa ajili ya kwa kun... ajili ya dhambi ya mtu mmoja utaangamiza kundi hili lote wakaanguka wakaomba wapendwa kila wakati unapoingia katika shida yoyote ile Jawabu lako linaweza kupatikana tu unapoomba na ndio ninashangaa watu ambaye hawaja hawajamwamini Mungu. Watapata wapi jawabu? Watapata wapi suruhisho la mambo yao? Na ndio ninanawaita na Mungu anawaita. Anawaambia njoni kwangu nyinyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo mizito nami nitawapumzisha. Jifungeni nilaya yangu maana nila yangu ni nyepesi anasema katika kitabu cha Isaya moja ya nane ya kwamba jioni tuseme sana Mungu mwenye upendo hawa wana wa Israeli wanaamua Mungu na wanasema hatutazunguka jangwani hili miaka hiyo anasema huyu Musa wanasema ni Musa anasema sio Mungu yeye wanapomwami wanapomuasi mtumishi wa Mungu wanamuasi Mungu mwenyewe na Mungu akawa anajaribu kuwaonya lakini akaona wameweza kujaza kikombe cha uovu wao. Mungu akamwaagiza Musa, "Ondoka mbele zangu Musa, jitenge na hao watu sasa hapa, niweze kuangamiza." Musa angeweza kusimama na kujitenga na hawa watu ili waweze kuangamizwa. Lakini Musa aliweza kuwahurumia akaweza kulala kifundifundi. akaweza kujitoa akamwomba Mungu na akamwambia nakusihi badala ya kujitenga anaanguka kifundifundi wakiwa na ndugu yake hapo ndipo akalia akamwambia eh bwana Mungu we Mungu ulie Mungu wa watu wa kwa je Je, ya mtu mmoja itafanya uweze kuangamiza hili kundi lote? Hiyo inapatikana katika kitabu cha hesabu ishirini na 22. Inasema ya kwamba wakaweza kujiangusha kifundifundi fundi, wakamlilia Mungu akamwambia yee Bwana Mungu, wewe Mungu wa roho zote walio na mwili Je, zambi dhambi ya mtu mmoja tutakasirikia mkutano wote kwa ajili ya dhambi ya huyu mtu mmoja na wakati huu kola alikuwa ameondoka kwa hili kundi lilo kuwa tayari kuhakisha kuhakisha uh, uh, kitesho vitesho vyao na akaweza kufuata Musa aliyeweza kuenda na wazee wale ishi sabini kwenda kuangalia huyu uh, Dathan na Abiram ili aweze kujua matokeo yao na na, na, na ni kwa nini wameamua kuasi hata Na ndipo naye Kora akatoka kwa wale akamfuata labda alikuwa anataka kwenda kuasimamia ku, ku, ku, ku, akisema tumefanya hivyo kwa sababu hii na hii nakumbuka hii ni kabila mbili ni walawi na watu wa Ruben. Na sasa kuna wale umati mwingine ambaye umeunganika kuwa upande wa Kora. Ndipo basi wale Kora na na, na, na, na wale Dazan uh, na Gilam walipo sasa kuwa na nyeta sana wakimzungumzia Musa mtumishi wa Mungu kama vile wangeweza kuonyesha Yaani hali ya watu mkubwa wakionyesha umati ya kwamba wao hawajali Musa kawahiza akawaambia nini Ukiangalia katika kitabu cha Hesabu 16 aya ni ya 26 neno linasema hivi Musa akasema na wasii nyinyi nyote maana umati nao ulifuata uli ulifuati ulifuatilee ulifu, sasa karibu na hema hizi za hawa watu. Musa na "Nawasihi, ondokeni katika hema za hawa watu waovu, na msivuzane na kitu cha chao chochote." Kwa sababu yani, u, e, onyo hilo linipoweza kutolewa na Musa, hata wale walio kuwa upande wa ankora wote walitii na wakatoka na wakaweza kuona Danza na Abram na Cora wakaona huo oh, kuibe tena umati ubeeda upande mwingine kitabu cha hesabu 16:27 watu wakaweza kutoka katika nyumba hema za Danza na kora na na Abram naye na Abram na, na familia zao wakasimama mbele za hema zao na kora wakiwa wanaonyesha wao hawawezi kutishwa kama hawa athanaqara na bilaamu walipoona watu wamejitenga na wao wangeweza kuungama zambi zao na wangesema tusamehe tumeasi ni ya kwamba Mungu aende lakini waliweza kuwa wamepelekwa mbali na shetani na wangekuwa na moyo wa kuweza kurudi nyuma ali wana wanaasi uliopita mipaka wakaendelea na uasi wao kiasi ya kwamba hata walitoka nje ya hema na wakasimama kujidhihirisha kwamba wao ni wanaume kweli kweli hata kama watu wote wanoacha watasimama na ile uasi waliokuwa nao hivi ndivyo inavyotendeka mara nyingi kwa watu wa Mungu wakati Mungu anapoleta onyo Watu wanaona kama ni mzaha. Wakati Mungu anapovunulia ufuja ukweli wake, watu wanaona kama ni mzaha. Na ndipo basi tunaangalia tunaona ya kwamba kupitia kwa Mungu wa Israeli waliposimama katika uh, hema zao na waka ya kwamba wao wao hawatishwi wa wa wa wakati mama na wake zao na wana wao na watu wao wote mbele ya hema zao naye Musa katika jina la Mungu wa Israeli akasema mbele ya umati wote na mbele ya hawa wanaume na wake zao na familia zao hebu msikilize sasa leo mtaweza kufahamu ya kwamba Mungu ndiye aliyetuma kufanya kazi hizi zote ninazozifanya si kufanya kwa ajili ya faida yangu muhimu mwenyewe wala si kujituma naikiwa kama Mungu hakunituma hawa watu watakufa kifo cha kawaida lakini kama Mungu ndiye aliyonituma hawatakufa kifo cha kawaida na hataangaliwa na watu watakufa kifo ambacho si kawaida kitabu cha Hosea sika 16 28 ivaz mpaka dhati mtajua ya kwamba Mungu ndiye amenituma na ni ya kwamba mimi nafanya kazi hii si kwa akili zangu bali ni vile Bwana anania anavyoagiza na watu hawa leo hawatakufa kifo cha kawaida kama vile watu wanavyojua wakiwa watakufa kifo cha kawaida ni kwamba Bwana hakunituma lakini kama ataweza kama Bwana ataumba kitu kingine kipya na hii inti iweze kuvunua tinywa chao chake iweze kuwala hao watu na tena iweze kuwafunika na vitu vyao na mali zao na watu wao wote maraki wamemza nao Bwana mutajua ya kwamba nyinyi nyote Bwana amenituma. Na tunaona ya kwamba watu wote wakakaa wakiwa wanatazamia na kuangalia matokeo itakaotokea Wakiwa sasa hawajui ni nini nitakaro, tokea. Hata hao wanakaa wakijikasa tu ya kwamba waonyeshe ushindi wao na hapo hapo. Hivyo tunaona kila kila mtu asi na kila mtu anapoongozwa na roho ingine isipokuwa ni ile roho ya Mungu, anapingana na mambo yote inayoitwa yanayoitwa kwa jina la Mungu na kila kitu kinachoitwa kwa jina la Mungu, anaendelea kuinuka ili aweze kupingana nazo ndipo unaona mtumishi wa Mungu Paulo katika kitabu cha Thessalonike wa pili mbili haya ni ile ya tatu na 4 na 5 anasema ya kwamba ile siku ya Bwana haiji paka uje ule kwanza ugegeufu uasi wa yule anaojiinua kwa kila kitu kinaloitwa Mungu na mambo yote inaoitwa na Mungu naye anakaa katika nyumba ya Mungu akijifanya ye kwamba ndiye Mungu akichukua hata na majina ya Mungu akikaa juu ya hekaru na akijua ya kwamba watu wako chini na wanapoendelea kuomba akisema baba wetu liye juu biguni ye yeye akiwa hapa juu anaitwa baba na baba wa biguni anaitwa baba na watu wanaposema huku chini baba wetu liye juu biguni hakuna mtu anaoweza kufahamu ni baba gani wanaozungumza na baba wa, wa dunia hii anatoka ana, ana, ana, ana, anawanyuzia maji ya mwanadamu habariki anakuwa kinyume na Mungu. Na anapingana na mambo yote ya Mungu. Kitabu cha na 23 aya tisa Yesu akasema msimuite mtu yoyote hapa duniani baba. Maana sisi tuna baba mmoja wa Mungu. Na analiposema maneno haya hakukatasa watoto watoto wa wazazi wa wao baba la manake kama ni baba mzazi hangesema katika kitabu cha kutoka a 20 amri ya 5 waheshimu mama na baba yako hivyo Yesu hakukataza watu kuita mtu baba ambaye ni mzazi wako ama ni, ni mtu alika ya baba yako ama ni mtu ambaye anaitwa mzazi lakini alikataza kata kata mtu awae yote hapa duniani kuitwa kwa jina la Mungu ya kwamba ye ni baba wa kiroho baba tunaye mmoja ambaye ni Mungu wetu na mbinguni. Ndivyo basi unaona ya kwamba shetani alipoweza kuingia kwa haa watu. hawa watu, hawakuona hata waliposikia maagizo. Hivyo ndivyo hata watu wanaponywa katika ulimwengu huu, kuachana na manguo yanaofuata, yanaoendelea kinyume na maneno ya Mungu, kusiafi sheria za Mungu na kuweza kuondoa baadhi ya sheria za Mungu katika orodha ya sheria na kuweza kubadilisha zingine, watu hawafikii. Lakini Nabii anasema wazi ya kwamba siku za mwisho Watatokea wapinga Kristo watakao kuja kwa jina la Yesu Nao watafanya miujiza mikubwa hata kufanya moto ushuke juu mbinguni watu wakiona, na hawa ndio wale wanaoendelea kula ukweli wa Mungu na wanaendelea kukanyagia ukweli wa Mungu chini na hivyo ni kusema wanaazimu kubadilisha sheria za Mungu pamoja na majira kwa mujibu wa kitabu cha Danieli 7 haya ni 25 basi wana wa Israeli wote wakakaa macho na wakasikiliza waweze kuona vile mambo itakavyotokea hapa sasa vita kuu inaendelea kudhihirishwa ni nani atakaye kuwa mshindi wakaangalia Musa wakingojea haya maneno anayosema itafanyikaje ndipo basi kitabu hicho cha kutoka cha hesabu ilikuwa hivi alipokuwa anasema maneno haya nchi iliyokuwa chini yao ikapasuka ikaweza kufungua kinywa chake ikamesa kora dazan ikamesa uh, ikamesa uh, abiram abilamu minga zao, wake zao familia zao zote wote waliokuwa wameasi wamekaa hapo kwa hiyo hema ikaweza wa meza na siku meza tu ili meza basi iliweza kufanya nini iliwa meza na ikaweza kufunga mdomo ilifungua kanwa wote wakaingia na hema zao na vitu vyao vyote ndani kisha ikaweza kufunika na watu wa nyumba zao zote na wote waliofikamana na wao wote waliokuwa wana uasi ule walikaa upande ule dunia ikafungua mdomo ikawaingiza ndani ya kisha ikafunika wakaangalia wote na wote waliofuata wakiwa hai ikaweza kuwafunika wakiwa hai kulakini na Waisraeli wote walipoangalia jambo lile wakaweza kukimbia wakiilia walisema hata sisi inchi tatu hii inaweza kutumeza Wakakimbia na hata wa, kama walikimbia Chesani bado walikuwa meweka roho chafu ndani yao na walikuwa wanajihisi ya kwamba wamejihukumu na wameona hivyo lakini hapo hapo wakati ule walipokuwa wanakimbia hukumu ya Mungu bado ilikuwa i, i, inaendelea moto ukatoka katika wingu na likaweza lika, kuangua kwa wale maprinsi na, na hamsini waliokuwa wameungana na huyu kiongozi kora na walikuwa tayari kuto kuchoma, kuchoma uvunga pale wote nao wakaangamia Biblia ya kwamba kwanza wao hawakuangamia wale wengine wakiangamia maana Mungu aliwapatia nafasi waweze kuona kiongozi wao na wale walio kuwa katika mstari wa mbele wakimezwa na dunia, ndipo waweze hata kuungama dhambi zao. Maana Bwana anasema ya kwamba tunapoziungama dhambi zetu, hata haijalishi ni ngapi, hata haijalishi zimekuwa nyekundu kiasi gani, hata haijalishi zimekuwa namna gani. Anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu kweli na ni anatusamea na dhambi zote anatutakasa na udhalimu wote kwa mujibu wa kitabu cha Yohana wa kwanza moja haya tisa lakini hata walipoona hivyo roho zao zilidumu na uasi kwa hivyo moto ukaweza kutoka ukatoka ndani ya kwa bwana na ikawaangamiza hawa princes wote hamsini waliokuwa wanavukisha uvumba. Ndipo basi Musa alipokuwa anaweza kuambia watu waweze kujitenga wasiweze kupata shida kubwa inaokuja hukumu Kukumu ilikuwa bado inaendelea bene Lakini wao waliendelea kuwa waasi kabisa manaka wao walikuwa wame wamemkubali wame, wame shetani kuingia ndani yao na alikuwa anawaongoza kwa mbele zaidi ukweli ni ya kwamba ishara ilionyeshwa ilionekana kutoka biguni ya kwamba wao walikuwa ni waasi na Musa alikuwa na haki lakini hata walipoona hivyo hawa kuweza kugairi kama walikubali hukumu hii haingeweza kutolewa haingeweza kuwafikia na Musa alipowaambia aka ondokeni kama kama joy, kama kora na na wenzake wangeweza kuungama, Mungu angewahurumia Yesu ambaye yeye ndiye malaika aliyekuwa pamoja na hawa wana wa Israeli katika ile wingu alikuwa anawangojea paungane awasamehe lakini walionekana walikuwa na moyo mgumu na hawakuwa tayari Ungama na kwa sababu hiyo wasi haungeweza kupata dawa ya kuponya waliweza kudanganywa na wakadanganyika na kora na kwa ya kwamba Musa ndiye anaoadanganya na wakajiamini ya kwamba wao ni watu wazui mbele za Mungu Musa ndiye anao wapotosha na Musa ni mbaya. Na kama hata baadaye wangepokea ukweli wangekuwa na nafuu. Lakini hata hata walipowaona kazi iliyofanywa na Musa Mungu alipoweza kufungua kinywa na ikaweza kumeza watu bado walibaki wakiona. Cora was a very nice person. wale waliokufa walikuwa wameweza kuongea maneno ambaye ilikuwa imeingia ndani ya watu ikiwaonyesha kwamba kora na dozen walikuwa ni watu wazuri hakuna njia mtu anaweza kumkufuru Mungu kama vile Mungu anavyoagiza na wewe unakataa na kwa ajili ya mpango wake. hii ni kukufuru kukubwa hawakuona haja ya kulilia Mungu waweze kusamehewa. Na ndipo wakaweza kuendelea na uwasi wao mkubwa. Na wakaweza kuwa wanaendelea hata baada ya kuona makuu yamefanywa, waliendelea kumchukia mtumishi wa Mungu Musa. Israeli wote sasa wamekimbia na wanasema ya kwamba dunia inaweza kutuangamiza hata na Na wote waliendelea kunungunika Mungu kwa kwa Musa, wakimwambia we Musa umewaua watu wa Mungu we. We Musa umewaua watu wa Mungu. Sijui kama roho hii ingekuwa namna gani. Unapoangalia katika kitabu cha Hesabu sita. na moja mkutano u, siku ya pili mkutano wa hao waliosalia wote wakakutanika na wakaanza kumuelenda kumu, kumu Musa na haroni na Kidole ninyi wewe Musa na Haruni ninyi mliwaua watu wa Mungu na walikuwa wanajaribu hata sasa kuchukua mawe wapige Musa na Abraham na na na na, na na wakati ule walipo walipokuwa na mawe mikononi wingu likaweza kuonekana utukufu wa Mungu ukaonekana katika juu ya wingu lile na ndipo hapo na hapo wakaweza tena kuwa na hofu juu ni uhumu wa moyo wa, wanamna gani uliokuwa na hawa watu lakini wakati mwingine tunawaona kama walikuwa na ugumu sana lakini tunashindwa kujiona sisu wenyewe ni mara ngapi Mungu anakuonyesha ukweli wake anakuonyesha amri zake kumi anakuonyesha ujumbe kama huu wa maana sana waneno linasimama na anaendelea kukubilishia ukweli wote lakini bado unakuwa na moyo mgumu hawezi kumpokea Yesu Ejime tunasema hata kama ningekuwako mimi ningempokea Yesu na panya kama vile walifanya lakini ni mara ngapi Yesu anakuita wewe joni kwangu nyinyi nyote mnaozumbuka na mnaolemewa na mizigo mizito kitabu cha ufunuo nane. Anasema tokeni kwangu kwake enyi watu wangu mlije mukapigwa mapigwa pamoja na ye lakini bado tunaendelea kuungana na ye ni nani dunia Mungu alikuwa amechukishwa sana na hili pundi kila mara anapoona watu unaendelea anamwambia Musa niruhusu niwangamize hawa watu Na ndipo basi unapoangalia tena Mungu anasema katika kitabu cha Hesabu 16 aya 45 anamwambia Musa Musa si uondoke kazi ya watu mimi niwaangamize Na wao wanalala kifudifudi kuomba na kulidia hawa watu Na hivyo Musa kwa sababu hakuwa na dhambi akujali sana anapolala kifudifudi. anaonyesha ile hali ya mchungaji ambaye hawezi kuacha wana kondoo waweze kuliwa na mbwa wa mwitu akaomba Mungu asiweze kuangamiza watu aliyewakomboa na wakati huo huo anipokuwa nalala kifudi vudi Mungu akaweza kuruhusu mtumishi wa adhabu aendelee miongoni mwa hili kundi. Na likaingia ndani yao na likaendelea kufanya kazi. Nikaendelea kuua watu. haruni akainuka, akaweza kutoka akiwa na ile kipeso, anaenda kutoma uvumba na Musa naye anaomba akatibia akasimama kati ya kifo na wana wa Israeli na kuchoma kwa uvumba maombi ya Musa ikakubalika kama manukato mazuri hivyo ikaweza kuzuia kifo kuendelea kuangamiza wana wa Israeli na ninataka niwaambie wapendwa watu waliokufa siku hiyo walikufa watu ya mkini alfu kumi na 4 Aaron alikimbia alipoagizwa na ndugu yake, akakimbia na na kifo kiaje kuangamiza watu. Anaenda kuchoma ile ile uvumba. na maombi ya Musa ikakubalika kama manukato mazuri mbele ya Mungu na kifo ikanyamaza. Hiyo ndiyo ilitokea biwasi wa kununika jangwani. Na ndipo basi ukweli ni kwamba Musaaroni akasimama kati ya kipo na wale walio hai na akaweza kuzuia tauri hiyo ya kuangamiza watu. Walio kufa ni saba Walikufa wengi wakati huu kuliko wale waliokufa kufa wakati wa na Ndipo basi Mungu akataka ya kwamba ukuhani mkuu hautaweza kuchukuliwa na mtu yeyote anayotamani kuwa na ukuhani akaweza kumuagiza Musa hizi kabila mbili kila mtu alete walete mzee mmoja katika kitabu cha Hesabu saba inasema walete kila mmoja rungu yake na Musa akafanya hivyo na hizo pimbo zao zikapekwa ndani ya hekaru na siku iliyofuata pimbo ya Haruni ikachipuka ikiwa na na na, na na na na matunda ile ya amon Mungu akadhihirisha kwamba Haruni ndio amechaguliwa na hapo ndipo tunaona ya kwamba Musa akaagiza Musa Musa akaagizwa na Bwana alete fimbo ya haroni mbele ya umati huu na uweze kuwa ni ushuhudia ya kwamba wasinunike tena ye ndiye alimchagua na watu wote wakaonyeshwa fimbo zimbo imekauka imechipuka watu wote wakaonyeshwa na ikaizjulika na ikajulikana sasa ya kwamba ukuhani mkuu umepewa haroni na hakuna mtu mwingine anaweza kusema na wakaanza kulia si isizakufa zote na wana wa Israeli wakamwambia Musa kila mtu anayekabilia bwana na lazima tulikabilia tuzakufa zote waliweza kukubali ya kwamba amefanya uwasi mkubwa wa kuweza kumuasi Musa. Na katika hii hali ya, a, ya kora hii ilikuwa ni roho iliyokuwa na shetani kule biguni ambaye aliweza kuramika juu ya serikali ya Mungu. Ndio aliyokuwa anaramika akiwa ndani ya kora katika uongozi wa wana wa Israeli. Na hivyo shetani akawaongoza kumkataa Mungu na kukataa maagizo ya Mungu na wakanungunika mbele ya Musa na wakawa wanamnungunikia Mungu na hivyo Mungu alipowaonya kwa hii hukumu yao walifanya kama shetani tu bingu alipoonyeshwa makosa yake hakuweza kukubali bali aliasi na akaweza kufikuswa kutoka binguni. na ndipo neno linasema katika wakati huu watu wanafikiria ya kwamba kuna njia yoyote tunaweza kupingana ama kukimbilia kupim, mambo ya uongozi ukweli ni ya kwamba Mungu anataka tuweze kujinyekeza ndereza za Bwana katika hali hii ya wasi wakora tujifundishe jinsi shetani alivyoweza kuwazibiguli na leo Bwana anatuita akitambia, "Njoni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Jifungeni mira yangu. Kueni ile hali iliyokuwa na Yesu, hata kama alikuwa yu Mungu mia kwa mia, hakuona ile hali ya kuwa kama Mungu ni kitu cha kukumbatia. Pali aliniwekea, akawa chini ya malaika, akawa chini zaidi" Hata akapa kipo cha msalaba kwa ajili yako na kwa ajili yangu na ndio anao kuambia basi niku ndani yangu na neno langu likikaa ndani yenyu anataka kibihirishe kwa njia gani. Yohana anasema utendane kwa wanyenyewe hebu pendo hili tupunganishe pamoja na tupende neno maana neno likasimama Mungu atubariki tuombe Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya kuwa pamoja nasi. Tunakushukuru kwa ajili ya kutuongoza na kutufikisha katika masaa haya. Tunaomba ili umati wote uliosikia ujumbe huu, Bwana uweze kuandaliwa kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Tusaidie kuwa na moyo ulio na akili na moyo ambaye unaweza kuendlea uasi kama huu uliokuwa nakora, tusiweze kuingia ndani ya uasi huu tunajua wakati tunapo tunapoiasi neno lako tunaingizwa na shetani katika uasi huu huu aliyoweza kuingiza kwa kora ya na Abraham baba tunaomba utushike mkono utuongoze na nile unalo tuweze kuwa tayari kulishikiliza na kulifuata na yale ambayo inaletwa ni mafundisho maovu ya na shetani tunayapinga na utupe ushindi ndani ya Yesu tunaimani imani ya kwamba utaendelea kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu mwokozi wetu. Amen.